Regele ordonă! Ești prizonierul meu! Dă-mi sabia! Iau. A cauza regelui mult mai des decât mi-au crotit pieptul. Stare tare, s-a răspândit în tot orașul. Clara, cu inima plină de durere, dar și de hotărâre, l-a luat pe Brackenburg să străbată străzile în Amurg. Clara, pentru Dumnezeu, ce ai de gând să faci? Hai cu mine, Brackenburg. Nu cunoști oamenii. Sunt sigură că îl vom salva. Nu știi ce mare e dragostea lor față de dânsul. Aș putea să jur că fiecare dorește din tot sufletul să-l salveze, să scape de primești de o viață atât de prețioasă și să dea libertate celui mai liber dintre oameni. Haide, lipsește numai glasul care se i adune. Trebuie să pună totul în joc pentru el și pentru dâncii. e fericită de tine! Tu nu vezi puterea care ne-a încătușat cu lanțuri de fier? Nu mi se pare de neînvins puterea asta. Uite că vin câțiva oameni vechi și încercați, cinstiți și nimuși. Ascultați, prieteni! Spuneți! Ce cu Egmont! Ce vrea fata asta? Spuneți-i să tacă! Dați-vă mai aproape! Să vorbim încet până când ne vom uni și vom fi mai tari! Nu trebuie să întârziem nici o clipă! Nerușinata tiranie care îndrăznește să-l țină legat își pipă acum pânarul gata să-l omoare! O, prieteni! Mi-e frică de noaptea care vine! Haideți! Avem să ne împărțim și să mergem din stradă în stradă să chemăm oamenii! Fiecare să-și ia armele! Pe urmă ne întâlnim în piață! Și ceata noastră, ca un fluviu, trage și pe ceilalți după noi! Dușmanii se văd împresurați și copleșiți Și sunt zdrobiți Ce ar putea să facă o mână de slugi împotriva noastră? Și el, în mijlocul nostru, se întoarce acasă liber Și de data asta ne poate mulțumi și el nouă Nouă care suntem atât de adânc îndatorați Și poate că va mai vedea Sigur că va vedea zorile vindu din nou pe cerul liber ce e cu tine, fată? Ce? Nu m-ați înțeles cumva? Vorbesc de Eclon să nu-i rosti numele primejdie de moarte. Să nu-i rostesc numele? Cum? Dar este cineva care să nu-i rostesc numele în orice împrejurare? Să nu-i rostesc numele? Ce înseamnă asta? Prieteni, veniți-vă în fire! Nu vă uitați așa de speriați la mine și nu priviți cu atâta teamă prejur. Nu are glasul meu, glasul însuși al inimilor voastre? Întrebați-vă unii pe alții și fiecare pe el însuși. Cine nu va striga după mine? Libertatea lui Ecmont s-o moartea? Dumnezeu să ne păzească! Are să se întâmple o nenorocire! Stați! Nu fugiți când îi auziți numele! Numele lui pe care altădată îl întâmpinați cu atâta bucurie! Când se răspunde vestea că sosește, când lumea striga, vine Ecmont! Locuitorii străzilor pe unde trebuia el să treacă se socoteau fericiți. Vă luați în brațe copiii și le spuneați arătându-l. Vedeți? Acesta e Ecmont, marele Ecmont! De la el trebuie să așteptați odată și dată vremuri mai bune decât acelea pe care le-au trăit vieții voștri părinți. Și acum, voi vreți ca vreodată copiii voștri să vă întrebe ce s-a făcut, Eichmont? Ce s-au făcut vremurile pe care le-ați făgăduit? Oh, și noi stăm acum de vorbă. Stăm degeaba și trădăm! Brackenburg, nu mai lăsa să vorbesc așa. Riște de nenorocire cât mai e timp. Clara, dragă Clara, hai să mergem, Clara. Ce are să spună mama? Tu crezi că sunt copil sau sunt nebună? Trebuie să mă ascultați! Puteți, soare să trăiți așa? Veți mai putea trăi cât el va pieri? Cu suflarea lui zboară cel din urmă sufru de libertate. Gândiți-vă ce a fost el pentru voi! Rănile lui au sângerat și s-au vindecat numai pentru voi! Marele suflet, care va a purtat pe toți, e închis acum într-o temniță și fiorii îmi amor perfid îl împrejmuiesc. Poate că el se gândește acum la voi, își pune mădejdele în voi! El, care era obișnuit, numai să dea și să-nfăptuiască! Hai cum e trecă... Eu n-am brațele voastre, vlaga voastră, dar am mai ceea ce vă lipsește! Curaj și disprețul primești! O, oh, dacă răsuflarea mea ar putea să vă prindă. O, oh, dacă aș putea, strângându-vă la piept, să vă încălzesc și să vă însuflețesc! Așa cum un steag fără apărare, călăuzește fâlfâind o nobilă oaste drăzboin tot așa cugetul meu să fânt fie deasupra capetelor voastre Și dragostea și curajul să strângă la un loc poporul șuvâitor și răzlițit Și să-l preschimbe într-o neprasnică du Două de aici îmi face rău la inimă când o văd așa! Stați! De ce fugiți? Cum? Toți fugiți? O, Bracă-n Și ce dragi mi erau! Pentru că îl proslăveau atâta Dacă ar fi fost un tiran, înțeleg Desigur, ar avea dreptul să nu le pese de căderea lui Însă ei îl iubeau O, mâini care altă dată pălăriile Acum nu vreți să apucați săbile Și noi, Brackenburg De ce să-i mai mustrăm pe ei Brațele acestea Care de atâtea ori l-au strâns ce fac ele acum pentru dânsul? Dar cu vicleșug se pot face multe pe lume. Tu cunoști toate cotloanele și intrările și gangurile din palatul cel vechi. Nimic nu, nu-i cu neputință. Dă-mi un sfat. Ce-ar fi dacă... dacă mergi acasă? Colo la colțul străzii vă lui Alba. Știi că, că nu sunt un laș. Dar acum și aici suntem amândoi niște nebuni. Nu vezi că nu se poate face nimic? Hai acasă. Acasă? Casă. Da, m-am gândit. Hai, Brackenburg, acasă. Știi unde e patria mea? și celura în care Egmont nu-și află somnul. Toată nădejdea lui se îndreaptă către prieteni. M-au părăsit ei pentru pe drumuri. Orania, în fruntea prietenilor miei, nu va încerca nimic. Poporul nu se va aduna și, cu putere tot mai mare, nu va veni să scape pe vechiul lui prieten. O, ziduri care mă închideți, nu opriți avântul prietenesc al atâtor suflete care vin spre mine. O, da, iată-i, vin cu mile! Sfărâmă porți, smulc gratis, surpă ziduri și, ec, se ridică să libertatea care vine odată cu zorile. O, oh, câte chipuri cunoscute! Ce te de bucurie! Ah, Clara! Dacă ai fi bărbat, desigur că ai fi și tu aici. Și o ți-aș mulțumi și ție pentru un lucru pe care un regel dă cu greu. puterea nopții, în odăița ei, îl așteaptă pe Brackenburg. Pentru că acesta a plecat după noutăți, să nu crede că s-a culcat, a pus lampa pe fereastră. El este. Spune, Brackenburg, ce este? Ah, Clara, lasă-mă să plâng. Mie nu-mi era drag. El era bogatul care demenește singura oaia săracului către o mai bun. Nu l-am blestemat, totuși, niciodată. Vorbește de dânsul. E condamnat? Da, știu sigur. Și e încă în viață? Da, e încă în viață. De unde poți să știi? Tirania de noapte pe Egmont. A murit! Nu m-a Nu, nu, trăiește! Și, din nefericire, spaniolul pregătește poporul pe care vrea să-ți un spectacol cumplit, ca să-ți pe vecie orice inimă ce se înalță către libertate. Urmează-ți vorba! Și rostește calm și sentința mea de moarte. Tot mai mult mă apropii de fericitele tărâmuri și de pe acum simt marea mângâiere care adie dinspre meleagurile păcii. Spune. Acasă, la vărul meu, pe o fereastră dosnică, m-am uitat în piață. Mai mulți soldați spanioli făceau un cerc larg și în mijlocul lor vedeam mișcându-se niște facle. Mi-am încordat privirile și atunci... Am văzut cum din întuneric se ridică o schelărie neagră, largă și înaltă. Sus, într-o parte, au pus un crucifix alb, care prin întuneric strălucea ca argintul. Stul, Bracapurg, stul! Va trimite un înger Dumnezeul pe care ei l-au jignit, făcându-l martor al turbărilor. Atense de acest sol trimis de sus, în rătursar, și lanțuri și zavoare. Și îngerul învelui pe Egmont cu o lumină dulce. Domol și tăcut Îl duce prin întuneric Către libertate Și drumul meu în taină Mă duce prin întuneric Către el Clara, încotro Unde te duci? Cetișor, dragul meu Să nu trezim pe nimeni Să nu ne trezim nici pe noi înșine Cunoști sticluța asta, bracă mă rug? Ah. Ți-am luat-o în glumă atunci când mă amenințai că vrei să mori. Și acum uite... Clara, pentru Dumnezeu! Nu mă opri. Eu sunt hărăzită morții. dă mâna. În clipa când se deschid întunecata poartă, de la care nimeni nu se mai întoarce, aș putea, odată cu această strângere de mână, să-ți spun cât de drag mi-ai fost, cât de mult te-am supărat. Am avut un frate care a murit tânăr. Pe tine te-alesesem ca să-l înlocuiești. Era împotriva inimii tale. Iartă-mă și rămâi cu bine. Lasă-mă acum să-ți spun, frate. E un nume care cuprinde în el multe nume. Ia cu urma deschisă cea din urmă, floare frumoasă din partea celei care pleacă. Primește sărutarea asta. <trui> Moartea unește totul, Bracănbu. Și ne unește și pe noi. Lasă-mă să mor cu tine. Avem aici destul ca să stingem două vieți, nu? Tu trebuie să trăiești. Tu poți să trăiești. Rămâi cu mama care fără tine va pieri în sărăcie. Plângeți, țara noastră și pe acela care singur putea să o apere. Rămâi cu bine. Clara! Am învins. Nu mă mai chema înapoi la luptă. Ești amețită, Clara. Învăluită în noapte cauța dângurile, Dar încă nu s-au stins orice lumină și mai sunt zile multe. Vai, ce groasnic sfârșitul perdeaua din fața ochilor mei. Da, în curând se va lumina de ziua. E zadarnic să te mai înfășor în neguri, când fără voia ta vin zorile. Oamenii se uită cu teamă pe fereastră și văd cum crește, înspăimântătoare la lumină, schelăria ucigașă. Soarele îndrăznește să apară. Nu vrea să însemne ceasul în care Eggmoth trebuie să moară. Minutarele înaintează alene și ceas după ceas se aude cum bate.